Грізно мовив Залізняк. «І ганьба вічна тому, хто промовить його. Поки серце б'ється в грудях, поки очі дивляться на світ Божий, не скориться козак Ляховий. Ніколи!» Він з силою вдарив себе в могутні груди і говорив далі гаряче й обурено. «Правда, тепер тяжко. Та чи не гірший час був за славної пам'яті гетьмана Богдана? А пощастило ж йому підняти всю Україну і вирватися з лядської неволі?» То був один час, пане полковнику, а тепер настав інший. То були ми і все Запорожжя під владні одній Польщі, а тепер нас жменя. А Росія не почне з Польщеї війни? Не треба їй і починати її, упораємось і самі. Блаженної пам'яті цар Олексій не йшов на Польщу війною. А коли гетьман Богдан приєднався до царя Олексія, тоді він прийняв усю Україну під свою руку. То може таке бути і тепер. Була тоді, кажу, знову ціла Україна, а тепер тільки правий берег без Запорожжя, без лівобережних козаків. Була тоді і стара, славна Польща – Жалківськими, Лянскоронськими, Потоцькими, Вишневецькими, а тепер, тепер зосталося тільки панське падло за Йончовськими та Хоржевськими. Був тоді пане полковнику і гетьман Богдан, котрий зумів поєднати весь народ». «Так, був гетьман, Богом даний, а хто тобі сказав, що не дасть нам Господь і другого такого? Може, є голова, може, осяє уже її Господь святими думками?» Голос залізняка зазвучав якось особливо, сильно і грізно. «Може, жде вона тільки часу, щоб побрубували її руки?» – перебив його найда, «Якщо їх буде тільки дві, а якщо їх набереться сто тисяч тоді?» не набереться, без Запорожжя, без Росії, не повстане весь народ, бо вже стомили його всі утиски, муки, вмерла вже і надія. А вже ж, якщо найкращі сини одійдуть від нього, залишать на смерть, на поталу, гнівно промовив Залізняк, а якщо всі з'єднаються, стануть, мов скеля, навколо одного прапора, тоді й кволі стануть міцні, вівці перекинуться на леви, і в горлець поверестають кіхті. Ні! Салісняк стукнув кулаком по столі з такою силою, що важкі його ніжки заскрипіли й похитнулися. Ще поборемось з ляхами, надія в нас, та не зарікаюся побачити й допомогу. А що до Запорожжя, то сам відаєш, як серце воно незмінне. А коли що, то на всяку ж криву дірку, каже приказка, знайдеться й кривий кілок. Якщо тільки це примусило тебе піти в монастир. «Ти повинен кинути його і повернутися зі мною на січ! Живий Бог і жива душа наша!» При останніх словах Залізняка якась сумна хмарка набігла на обличчя молодого ченця. Тяжке придушене зітхання вирвалося з його грудей і завмерло в тиші, яка нараз закралася в сувору келію. «Ні, пане полковнику», – промовив Чернець після хвилинного мовчання. «Прости мене сам і проси простити все наше славне товариство. Нехай борються ті, в кого є сила, і надія, і віра. А я, мрець, умерла моя душа. І не людині воскресити її. Вона воскресне, воскресне, кажу тобі», – скрикнув Залізняк, підводячись з місця. Ця темна келія, ці похмурі печери – Постий молитви, заглушили в твоїй душі надію, скинь тільки оцю страшну чорну рясу, вирвись із цієї душної келії на світлий простір, дай війнути тобі в обличчя нашому вільному степовому вітру, і надія знову повернеться до тебе. Вона є, кажу тобі. Залізняк підійшов до Найде, нахилився до нього і заговорив. Терпіння всюди вичерпалося, народ кругом як порох, для бочки пороху досить і однієї іскри. Іскра знайдеться, вона вже...» У цей час легенький стук перервав його слова. Залізняк одразу урвав свою мову і хутко відійшов до вікна. Найда підвівся з місця й очинив двері. У келію зайшов молодий монастирський служка. Шанобливо вклонившись Залізнякові, він промовив звичайне вітання і сказав, що привелебний отець-архімандрит Печерський просить пана полковника до себе на трапезу, що з міста Києва прибули архімандрит Матронинського монастиря і ясновельможний пан генеральний обозний Свічка з дочкою, що всі вже в трапезній і ждуть тільки пана полковника. «Гаразд», – відповів Залізняк, глибоко переводячи подих, іду. «йду». «А з тобою, друже мій, я не прощаюсь», – промовив він, обертаючись до Найди і нараз зупинився здивований, вражений раптовою зміною,